34. Istoria culturii și civilizației 7. Roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 350 Acesta cu gustul pentru bogăție, lux și splendoare care îl caracteriza atât pe el cât și pe magnifica biserică pe care o construise la punct de Mii și toate edificiile religioase clunisiene în cele două cărți pe care le scrisese pentru a-i răspunde Sfântului Bernard, își explică și justifică modul său fundamental opus de a vedea rolul frumosului artistic în cadrul bisericii și relația acestuia cu eficacitatea religios-morală legată de practicile cultului. Ghilumele, fiecare să facă după cum îl va tăia capul. În ce mă privește, declar că mi s-a părut întotdeauna drept ca tot ceea ce este mai de preț să servească în primul rând pentru celebrarea Sfintei Împărtășanii. Dacă potirele de aur serveau după cuvântul Domnului și porunca profetului pentru a strânge în ele sângele țapilor sau alvacilor sau alvițeilor roșii, cu atât mai mult trebuie să pregătim noi vasele de aur, pietrele prețioase și tot ce socotim mai prețios în lume pentru a primi sângele lui Isus Hristos. Închid ghilimele. Și, într-adevăr, marele constructor și, totodată, ambițiosul Abate Suger, Vesnută 1, a achiziționat spre a-și împodobi biserica mari cantități de aur, perle, geme, ametiste, safire, rubine, topaze, smaralde și, în felul acesta, obținând cu deplinul asentiment al mulțimilor de credincioși, câștig de cauză în controversa în care se angajase cu Sfântul Bernard. Bucuria estetică se dovedea și se va dovedi în continuare că este mai puternică decât ascetismul arid. Citesc notă 1 Care a pus să se graveze 14 inscripții în onoarea sa și să fie reprezentată de patru ori, odată la picioarele lui Hristos, pe timpanul portalului central, altă dată la picioarele Fecioarei, pe un vitraliu, etc. Încheiat notă 1 Figură pagina 345 Reprezintă o poză Statuia unui apostol teracotă, către 1400 Germanisches Museum Nuremberg închiat figură Figură, pagina 347 Reprezintă o poză Autoportretul sculptorului Nicolas Gerard Se scrie gâie cu accent ascuțit r, -R -D, din Leiden Către 1463 Muzeul Catedrale din Strasburg Încheiat figură Figură pagina 349 Reprezintă o poză Originala fațadă vestică a Bisericii S. -Mare. Chirin Se scrie q u i r -I n din Neus Se scrie în e u s s În paranteză terminată în 1225 Închid paranteza încheiat figură Figură pagina 351 Reprezintă o poză Celebrul monument romanic Biserica Abației Benedictine din Hildesheim Secolul 11. Secolul XII. Starea actuală. Încheiat figură. Figură, pagina 352. Reprezintă o poză. Un celebru monument al artei romanice. Biserica din secolul XI, în paranteză, cu numeroasele mici abside, închid paranteza, a abației benedictine din Clunii, se scrie Călăună Y. Fondată în 910. Unul din cele mai importante centre spirituale și culturale medievale din Europa. Litografie de e. Sagot. Se scrie s-a-g-o-t În paranteza secolul 19. Închid paranteza Cabine de Estampe Biblioteca Națională Paris Încheiat figură Sfârșit 1 aprilie 2002 Lectura Sanda Vărlan Fundația Cartea Călătoare Telefon 037 214004 și doi